Amen. Uh -huh. Começando mais um Maringuaça Rocash, programa de número 3, Love Hurts. É, hoje temos a mesa eu, Leonardo Milan, Rafão, Renatão, Mancha, e a participação especial do Sr. Sonic Flower, o Flávio Silva. Fala um oi. Oi, tudo bom? <risos> bom, é, bloco 1. Falar dos últimos eventos. É... Eu fui lá pra São Paulo pra ver o Pirrimov. Ó oh, a pronúncia, gostou, né, cara? Agora sim, hein? <risos> Agora sim, <risos> meu professor. Eu esqueci de falar pra, pra vocês. Eu fui, cara, de bumba. Fui e voltei de bumba. Eu fui só, com, no meu celular, só com o nosso segundo programa e quatro músicas. <risos> Eu fiquei ouvindo isso em loop. Cara, eu acho que eu decorei o último programa, tá ligado? Eu consigo falar todas as falas. decore. Pô, eu só escutei uma vez. Nossa, escutei umas 10, 15, 20 vezes. Eu não tenho nem ideia, cara. Eu dormia, acordava o Rafaão falando. Essa também essa é uma edição do Maringuaça que conta né? pela primeira vez desde sua história com a participação em tempo integral de todos Fui. os seus integrantes né? Já que o Renatão resolveu aparecer <risos> em tempo hábil, né, Renatão. Hoje agora não agora teve sim. Ensaio, né? Agora sim. Hoje não teve ensaio, teve concurso. Não, não <risos> Bom, Behemoth brutalidade. A gente teve que pegar metrô 7 horas da manhã na Sé, na na Barra Funda também. Antes de você começar a falar disso aí. Day... Na sexta-feira, na quinta. Antes de você começar a falar do Rima, sei lá se é isso. Estão aprendendo, né? Por que, que é sempre você que começa o programa? Você velho. porque eu que te chamei pra fazer o programa, eu convidei o Renatão, eu convidei o Rafão, só por isso eu que chamei a todos eu chamei o Flávio pra vir aqui hoje, eu que fiz a entrevista com o Charme Charles junto com o Rafão, lógico. O próximo, tá bom. O próximo você começa. Não, não. Pode continuar todos agora. <risos> Nossa, os caras com, com ciúmes, cara, com invejinha. Eu proponho Nossa. um rodízio. Motim, né? Vocês querem fazer um motim? Não, um motim não. Um motim não, porque a gente, na verdade, tem pena de você. Então fica frio, <risos> você ainda tá legal aqui na foto. Mas quem sabe um rodízio, né? Quem sabe? <risos> é o é um sucesso. O um sucesso começa a aparecer e. Em... Começa a ver as primeiras rusgas é, agora, no, no primeiro programa ninguém falou nada, ninguém se dispôs Tipo, eu vou começar, tá ligado? Alguém Bom, tem que começar Então já que você tá com o microfone na mão aí, Rafa eu Diga. Já que Só tem dois microfones pra cinco pessoas É verdade Fala alguma coisa aí do Bambix, cara cara, o show do Bambix foi o seguinte, eu infelizmente não pude ficar é, literalmente para ver o show mas eu estava lá, entendeu? Separado por uma parede já que eu tive que dar uma mão emergencial no um caráter emergencial, na portaria mas eu acabei curtindo o finalzinho do show, né? Eu perdi todas as bandas de abertura e por motivos de força maior, tava desconcentrado, não prestei atenção no início do show mas no final, eu diria é umas três músicas, né? Eu pude perceber que esses caras como né, boa parte dessas bandas Boas, boa parte dessas bandas de hardcore europeias daquela geração, eles têm uma resposta cara, ao público, que é um negócio imediato, entendeu, é, show de hardcore costuma ser um negócio bastante é, é, movimentado, sabe, as pessoas participam estão pogando o tempo inteiro enfim, a molecada Tem uma galera, pula cara, quantas pessoas, se... peraí Flávio, quantas pessoas deu lá no Bobic? Deu é mesmo, eu, eu não faço ideia cara. acho que ao todo tinha quase 200 pera aí. eu calculo Earth, Earth. porque assim eu, passaram por mim 170 é, então. Né? aí né, tinha é, o resto assim, é. cerca 200, de 200 é. 200 pessoas no tribos naquele dia né? Eu, porra, eu até fiquei com vontade de ouvir mais, entendeu? mas assim, pra falar a verdade, o hardcore eu não paro pra ouvir, agora os shows Os shows eu costumo gostar de assistir, entendeu? Eu acho que eles têm aquela resposta que é um negócio que o rock às vezes perde. O hardcore não perdeu, uhum. certo? É aquilo de fulano ir, querer participar mesmo, pogar, entendeu? Ficar, sabe, pulando, agitando pra caramba. Coisa que eu vi na minha juventude, né, longinho Faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo, né? No show, nos shows de... pô, caramba, <risos> Imagina, eu sou de uma fase de Walkman de fita, né? Imagina. <risos> eu também já tinha aqueles amarelos. Sim, Era muito bonito. Gostei muito do Bambix. Uh, for Horsemen. Sem comentários, foi a terceira vez que eu vi, achei excelente também. É, eu, eu tinha colocado aqui a pergunta por que, que foi tanta gente isso não teve nem divulgação. E no Flash and Grinder com toda a divulgação e a galera espalhando e tal. Metallica, cara. Cover do Metallica. Tem gente que adora o Metallica, mas não entraria no Tribus nem pra ir no banheiro, né? Mas vai no Tribus pra ver um cover do Metallica. Né? É brincadeira, né? É, com licença, a gente tem que Quando parar. vem, ele, ele para o programa pra ir atender o celular. Pois é. A gente tá fazendo muito barulho aí, Renatão? Certeza que ele vai ter que vazar, então não vai ser um programa full por que que eu fui falar né? Eu devia ter ignorado você é, fala umas coisas em voz alta né cara Rafa, o seu cabelo ficou muito bonito do dia do Metallica viu? cara, você tinha que ver na manhã seguinte entendeu Bom, nossa, nossa tava assim né um verdadeiro ó, parecia uma raiz de mandioca mas o, o sucesso do Metallica tá totalmente explicado no primeiro programa É. Coisas. Quem quiser. Você, você que estava no, no, na portaria, no, no show do Bambix. Então você tem uma ideia de no, quantidade de pessoas melhor que eu. Sim. Quantas pessoas você estima que deu no 4 Horseman uh, Eu vou chutar algo entre 250 e 300 pessoas. A gente pra caramba. Ah, você viu de onde a gente assistiu o show, né? É, no, no segundo Nossa. show, que foi no ano passado, por volta de outubro. Novembro, talvez, acho que tinha mais gente ainda. Estava bem cheio, bem apertado. Muita gente, cara. né E parece que eles vão ter que suspender as atividades durante um tempo, já que dois deles engravidaram. Né? Então... <risos> Mas de qualquer maneira, sabe, bola pra frente, tudo de bom pra eles. Eu espero que eles contornem Pode. essa questão logística aí da banda e tal espero que a banda continue, eu não sei se eles têm outros projetos na área musical O que eu sei é que eles adoram vir tocar em Maringá E eu gostaria muito, muito de vê-los mais muita vezes Muita banda fala de, de Maringá, cara, muita gente gosta é. de tocar aqui Não sei porquê Mas foda-se Nazaré agora Bom, eu fui, Renatão e Mancho O Rafa não foi, por questões ideológicas, ideológicas Como ele disse. disseram Ah, eu vou o meu dentro na arena <risos> bom é... ah fala boi. uma coisa aí Renato do show me surpreendeu assim como todo mundo aqui a gente já conversou surpreendeu quem foi assim, os nossos avós tocando guitarra Tinoco comandando a festa <risos> Cecil tirando baixo <risos> tocando com o baixo do Benê né que toda coisa... você que assiste a RPC deve ter visto A enganação do Subdivide, porque o Subdivide não abriu o show eu porra nenhuma. Eu achei que ia abrir, aí. cara, eu, eu, tava, eu tava querendo. Fui lá esperando. Eu cheguei 10 an minutos antes do show e fui embora logo, quase. É. Ter acabado, assim. Também? Todo dez mundo tinha trabalhar no outro dia, né? Cheguei lá 10 para 11 e fui. Quando acabou, nem lembro que horas era. Chegou 10 para 11 e o show começou às 11 horas. 11 horas em ponto. Começou pontualmente. Uma hora e meia de show, muito legal. Hard Rock, assim, como você disse. Noff, você <risos> falou o D2 achava que ia ser 50 minutos de show do um show morno e pelo contrário os caras tocaram duas horas bem enérgico e foi tinha até gaita de folha né cara sem frescura eu é, acredito é verdade eu, eu tenho a teoria que toda gaita de folha tem um gato lá dentro e o cara aperta <risos> o gato tá ligado é por isso que faz aquele barulho irritante <risos> tinoco mostrou destreza, né não, não. <risos> Dominou. Eu achei bacana também sem frescura, né? É. Guitarra, baixo, bateria, assim. Bem a base teclado, do rock'n'roll é, é, não, é, é, não é. tinha teclado, não Até tinha. As músicas, músicos novo, adicionais mim, são, são legais, cara. Eles tocaram Sim, o My White Bicycle, né? Sim, tocaram. O Mancho quer pegar o microfone? Vai Mancho, eu ah, tô tô você fica seu. oferecendo e eu vou pegar, <risos> o cara vai lá e me tira da minha mão essa porra. Não, não quero mais falar nada, vocês já falaram tudo já falaram tudo? Tiozão canta bem Conte, 3 reais é. morna, delícia Morninha. cansado da Conte, eu falei, eu vou beber água 3 reais também, Aí eu tomei <risos> mais uma, <risos> uma Conte é lógico, aquela bosta mas agora. a Conte já é melhor que a Colônia, né? que a gente toma no jogo do galo ah, eu vou falar pra você que se classifica no mesmo nível, as desgraças <risos> mas tá bom Renatão, fala no microfone cara. quer falar agora? Não, sobre a galera lá, né, cara, presenças ilustres, assim, de todos os rockers maringaenses, assim, né, a exceção de Rafael, pera lá, a exceção de Rafael, que não tava lá, o Rafão, mas tava, tava como o D2 tava todo mundo. Que tava cheio também, lotado. Foi bacana, eu achei bem bacana, cara, deu, assim, todo mundo tava esperando, tava meio receoso, assim, né, é. E, mas no final... Próximo passo, Charme Chulu. Os entrevistados do dia, no bloco 2, obviamente. É verdade, eu e o Leonardo fizemos uma entrevista com eles, né? Tentou fazer entrevista. É, <risos> na verdade foi uma espécie de preleção, né? Eles é, eu... falaram, né? Eu... A gente também não, não, não, não tem como se estender aqui, né? Mais tarde, no, no segundo bloco, a gente vai apresentar esse material para vocês. É, futuramente, quem sabe, né? Eu poste a versão vídeo também no YouTube, Lógico. né? Isso vai depender da acolhida do público, é claro, né? Mas porra foi um show também a exemplo de muitos, né? Da Sonic Flower foi um negócio inesquecível, sabe? Os caras têm uma tremenda presença de palco, eles gostam, sabe? De, de eles deixam as pessoas à vontade no sentido de que não é um negócio que tenta ser sofisticado, entendeu? E tem essa roupagem do caipira, entendeu? Lógico que as influências rock e pop estão todas ali, muito anos 80, entendeu? Sim, The Smiths e o que eles também chamaram de pós-punk. Devem ter ouvido um bocado de Clash, Sex Pistols também. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa assim... Me perdoem o termo, não é um negócio... Vocês vão zoar que eu tô ligado. Sabe? Aquela coisa singela, sabe? De garoto simples do interior que ouve rock, entendeu? E é música assim... Cara, as letras simples, sabe? Mas que não estão falando bobagem, sabe? Sim. Coisa legal mesmo de se fazer. Eu imagino que dentro do rock independente, entendeu? Eles devam ter, assim, hoje em dia, uma, uma tremenda moral. Entendeu? Pelo Brasil afora, tocando nesses festivais, assim, né? Que acabam por compor um circuito né? só deles, assim. Né? Eles não aparecem muito na MTV. Procede, Flávio. Né? Informação. Flávio pode... De repente confirmar ou. Hum, eu acho que sim. Pelo menos às vezes, às, vezes, às vezes que eu leio, Todo mundo fala bem do show pra caramba. É, é uma banda que não dá pra gente falar mal, né? Não, não tem como. Os Foi... caras são gente finíssima. Bom, como vocês vão ver aí, né? Banda de abertura Nevilton né? Lá Nevilton de e de... o Morama, que... né? Serão entrevistados o... futuramente. O... futuramente vão, serão entrevistados, nós. né? Até porque temos aí um, um integrante do Maringuace que ah, já tocou junto com os caras. Que então, é amigo pessoal dos amigo caras. Amigo pessoal, né? Amigo então... Íntimo, né? É, já volto com as palavras dele, né? Eu, eu não queria entrar nesse mérito da questão, né? Eu não, não Renato, gosto você caras. é amigo íntimo do Neville? Posso dizer que já dormi na cama dele. Então... <risos> Numa noite, uma hora, mas... Deixa pra lá. <risos> Vocês ainda querem que eu faça a revelação de fake depois disso? Olha a revelação que o cara faz aqui. Mas e a Renatão, foi bom pra você? <risos> Sinceramente, essa noite não foi boa, cara. Porque assim, oh. eu, eu tava passadaço. Eu, eu. A gente tocou numa chácara lá. Porque tem uma coisa do Nevilton também, ele dá os pulos dele lá em um Morama, assim, cara. Ele faz umas coisas lá que uma cidade como Morama, que não tem. Tem nada de rock and roll assim, os caras arranjam um jeito, se for preciso eles arranjam um caminhão coloca no meio da rua ali e coloca uma banda lá em cima, porque não tem lugar assim, né mas enfim, essa noite não foi muito boa porque eu tava passadaço e a gente voltou logo de manhã pra cá Ah, bom Rafael, você vai ficar responsável por colocar música aí depois desse bloco? Que música que vai ser? Pois é, eu, né, já sabendo que outras críticas chegarão aí Né, principalmente a respeito do meu posicionamento sobre feiras rurais e sobre bandas cover, eu vou trazer né, nos futuros é, é, Maringuaças só bandas cover, né? Aliás, perdão, só covers, né? É, executados por bandas né, famosas ou não. Eu queria começar essa minha, esse meu ciclo né, com Women in Uniform, que foi gravado no início dos anos 80 pelo Iron Maiden, né? Eu acho que no Soundhouse Dates vai tocar o original. vou tocar o original dessa banda australiana Chamada Skyhooks divirta Número 2, bloco especial com o link externo. <risos> é, a gente bolou uma entrevista bem curta com o pessoal do Charm School que teve aqui em Maringá nesse fim de semana. Realizada dire... no, no tribo Tribos Spar. Rock Arena. Eu agradecer já de, de, de, de uh, antecipar aí os agradecimentos. Valeu, Flávio, por ter adiantado aí nossa entrevista. Muito né? obrigado por ter permitido que a gente entrasse na agenda ultra apertada, né? De chegar, a banda chegar e passar em som, não sei o né Mais uma vez, obrigado. Bom, a gente não sabe como vai ficar a qualidade da entrevista, mas, foda-se. Vai ficar melhor que a gravação com esses cabos aqui, pode ter certeza. Eu... Vou confessar que eu tive com os caras assim no outro dia, né? No dia após ao show, no sábado. E tava vendo umas fotos assim no PC do primeiro show deles aqui em Maringá, que foi no, no Fábrica, no Extinto, no Finado Fábrica. E tem uma foto que aparece o no D2 assim. Ele tá em destaque, ele tá em destaque na foto. Aí o Rony assim viu assim e falou: Ô oh, cara, o Magrão ali no <risos> a gente. Ele falou o magrão, assim Beleza, espanador da lua Bom, vai a entrevista, falou Bom, estamos aqui com o Leandro, Igor, Peterson e Rony Eles formam o Charme Chulo Estão aqui em Maringá para fazer um show na Sonic Flower Com o nosso amigo Flávio E o Maringuaça vai entrevistá-los aí, fazendo uma. Uma breve entrevista, uns 10 minutinhos para vocês nesse segundo bloco. Bom, eu gostaria que alguns de vocês tenham um breve resumo da história da banda. Então, Shami Shulu nasce em 2003. Nasce em 2003 é, o Igor e eu, Leandro, fundamos a banda, primos e tal. E a banda vai amadurecendo. A banda surgiu a partir do momento em que o nome Chaves Chum surgiu quando a gente quis colocar a viola caipira no rock, né, oitentista, pós-funkers. Fomos evoluindo, em 2004 começamos a tocar muito Curitiba, no final de 2004 gravamos um EP, vocês sabem muito bem onde eu estou. Duas músicas do nosso primeiro disco estão no EP, inclusive, que é Polaca Cadê e Pedra Cruel. Em 2005 a banda começou a se apresentar fora, a crescer, até que no, come... no fim de 2005, começo de 2006, a gente encontra a formação definitiva com o bônus, na bateria PS, e com o pé, e com o pé no baixo. E daí parte para gravar o primeiro disco em Florianópolis. O disco saiu pelo selo paulista. Se um é, manhã, é ao vivo ou é escrito? Não, disco mesmo. Baixa a faixa. Baixa a faixa, faixa produção do Eduardo Chuchu, né? E em 2007, sai pelo selo paulista volume 1, que hoje está com o Daniel Beleza, e a, a sexta Vocês geração daqui de Mariana Bona, promete o tal daqui de Mariana Bona. Um selo legal novo. Um selo que voltou, na verdade, já tinha trabalhado antes. E foi um ano de muito trabalho, muito show fora mesmo. A gente já tocou em mais de 30 cidades, pelo Brasil, aí, Paraná, São Paulo, até Cuiabá. A gente ainda não fez Nordeste. E no final de 2007 a banda registra o álbum ah, na grande garagem que grava, que é uma coisa meio que para dar um fôlego no disco. Uhum. Gravamos duas músicas inéditas e o resto coisas é vivo do no disco mesmo, com a presença Sim. do público ficou legal. No momento que aí tocando, voltando a Maringá pela quarta vez uhum. e pensando já no segundo disco para gravar no final desse ano. No, final, no segundo semestre. <risos> no segundo semestre. É, de onde surgiu a ideia de misturar viola com rock and roll? Então, isso, isso tem a ver assim, porque a gente já tinha o lado rock da Grande Dance. Quando você é adolescente, você tenta sempre ir atrás do que, que te afasta, da, que te deixa distante das suas raízes de origens. Tem essa tendência, é. né? Então a gente foi. Pra, naturalmente aconteceu isso com a gente também, como qualquer outro roqueiro. E o que a gente curtiu era pós-punk, 80, punk rock, né? E, só que a gente foi evoluindo musicalmente amadurecendo, chegou uma hora que a gente sentiu que aquilo não, não se completava mais. A gente falou, por que não o folk brasileiro pode ser feito? Eu nunca pensei que... nesse termo, folk porque... brasileiro. É não é Caipira São... mesmo, a gente está tentando fugir. É, a gente está tentando, que... tentando fugir do termo folk. A gente está tentando fugir do termo folk. É uma das coisas da teca que a gente está tentando é. bater para não usar o termo folk. Nossa, porque a gente que... não é folk. assim é, A gente também gosta, mas a ideia foi essa, entendeu? O caipira e um folk brasileiro, então vamos explorar isso com o rock. E a gente viu que tinha pouca coisa feito nisso, até historicamente, né, com as influências que a gente estava na época pirando, não, não, não tinha nada, quase nada. Isso foi interessante, isso nos motivou, daí surgiu o nome da banda, então uhum. isso foi em 2003 né? quando surgiu a banda. E. Bom, eu queria a opinião de vocês sobre o cenário rock e roll atual. De preferência, se vocês falar mais de Curitiba ou do Estado. Uhum. Uhum. Bom, eu o, o Rony, ele toca um pouco mais Um pouco mais, mais de tempo assim Pelo menos a, mi, a minha fase acho que Do Peter e até do Igor assim, A gente pegou já a parte da internet ali começo uhum. dessa década eu acho que foi uma revolução Mesmo pela internet, então as bandas Tem uma cena perto Já não tem tanta banda mainstream, tem mais banda de médio porte, né? Bandas como Matança, por exemplo, Gottenboys lotam em tribos hoje. Assim. Eu acho que é. é. mais Eu acho que é, é, é o ano dos independentes, ah. entendeu? As bandas independentes tem muita gente, mais ou menos que o Leandro falou, hoje em dia você não fica milionário, mas você consegue sobreviver, entendeu? Consegue se manter de banda. Assim. Então tem muita banda nova, assim, tem muita banda boa, em geral, né? Em, tem muita banda ruim Brasil, também. Tem muita banda ruim também. E a internet tem pra mostrar e pra jogar <risos> também. É, é, Mas eu acho que é o ano do independente, assim, eu acho que os bandos independentes, através desses intercâmbios, essas coisas, estão conseguindo se mobilizar bastante, se mexer e fazer bastante show, eu acho que tá legal. Pra quem tem curiosidade de correr atrás, eu acho que tá bem. bem a barreira vem sendo quebrada, saber bandos independentes em no altas horas, por exemplo. Uhum. Programas que era, era impossível ter artista independente antes. Eu acho que tá, tá melhor, a gente vive num momento bom pra música, assim, pro rock pelo menos. Né? Não só o momento agora, já faz uns 5 anos é. que tem um bom momento é. envolvendo, né? Foi o no mundo da internet, é. agora tem o MySpace também, que ajuda é. pra muito, caramba, é. né, cara? Eu também tenho uma banda, nossa, o MySpace é muito muito contrato, muito contato, forte, muito, é. muito forte hoje. E, e antigamente o pessoal tinha um conceito que banda independente era a mesma coisa que banda de garagem, assim. É. E isso está mudando, assim, tipo, o cenário independente tá ganhando credibilidade, né, cada Sim. vez mais. Só pela qualidade de né, cara? Eu acho que tem um certo interesse muito favorável ao nosso favor do próprio público. Tem muita gente que está começando a conhecer música e está vindo atrás dos independentes. Então você faz um show na tua cidade com gente, sabe, que está indo atrás disso. Coisa que na minha época, que o Leandro falou, não, você queria saber do, do sucesso na Inglaterra, das bandas funk que estavam tocando na Alemanha, entendeu? Agora não, agora você quer saber do, do que está tocando em São Paulo, o que está tocando ali. Então a gente sente que tem muita gente é, que. Com essa faixa etária mais nova, correndo atrás de bandas locais, isso é bom, isso é bom Tem um movimento. Sim. Tem, estão interessados, é legal. Bom, como vocês já tocaram três vezes aqui em Maringá, eu queria que você desse a opinião sobre o público Maringaense. Se quiser malhar, pode malhar sabe? Cara, Maringá é a nossa casa. era gente, pelo falou... menos, cara, as três shows foram ótimas. Eu acho que o fato de eu e o Leandro ter nascido em Maringá, Yeah. ajuda um certo mais <risos> não sei que claro. não mas, mas eu acho que fora isso mesmo a gente sente um, um, um interesse muito grande assim do pessoal um público bem interessado pelo comparando assim, assim fazendo um paralelo com o Porto da cidade cidades às vezes bem maiores não tem isso assim, não, têm margem, não têm é mais não é isso que isso eu não só pelo charme chulo mas a gente percebe que o público daqui é muito legal É bem, bem interessante é a nossa casa O Curitiba, oh, não, não, não, é isso que eu ia falar, é, cara. Na minha média opinião, média. cara, é Maringá não tá na frente de Curitiba. É, é. É. Porque o pessoal é inter... foram bons, assim, quando é ruim é bom, entendeu? <risos> é. Tipo, foram bons, a, a vibe muda, a gente vem empolgado. Uhum. As pessoas que a gente conhece aqui são pessoas muito gente boas, a gente tem bons contatos. Então pra gente ser de bom. Foi, foi, até agora tá sendo bom pra caralho. Bandas que merecem destaque. Tirando o Charles Schultz, não, eu gosto ah. pessoal ou de mim? Pessoal, você quiser classificar, não, pessoalmente eu gosto muito da do, do, do sexta geração, gosto mesmo do Ludovic. Ludovic eu gosto pra além de serem grandes amigos nossos, Vanguard, é... o Daniel Beleza, agora tá pra lançar o disco também. Eu acho que tá uma, tá uma banda bem legal. E além de serem nossos grandes amigos, e não só por serem amigos. Acho que são bandas que eu acho bem legal, assim, também. Eu acho que eles devem ter outras bandas que eles gostam também. É, não, pra, pra mim não. Pra mim é... A gente tá falando de música independente, nossas grandes bandas, assim, estão no Independente. Você recebe-se dentro festival, coisa muito boa, assim. E coisa muito ruim, as, as bandas de rock mais legais, as mais interessantes do Brasil estão no independentes. O Rony Sutton, acho que é as principais, assim. Acho mais gosto. Tirando, Tirando o pessoal, pela mídia, para pelas bandas que aparecem. Na TV e tal. É, pela minha. Eu acho que o Vanguard está com um bom é, destaque, tem, cara. Tem nível, né? Por ser uma banda independente, que tá estão com. Porra, tem a. a... Móveis Coloniais da e Acaju tem... Eu acho que é uma puta banda, eles estão com destaque muito a vida, bom. Né? A banda de Brasília, cara. Eles estão com um destaque bom. E o show dos caras é uma festa, né? Porque é um escasão, né, cara? Então tem 15 músicos na banda. <risos> é foda. O show um dos caras é. E o É vulgante pra caralho Praticamente eu fico com os nomes que o Rony fala Não, é bem que... É, mas já sintetizou bem <risos> é, é, é, é o que? Qual que é o próximo passo da banda? É, os fãs. Gravar -se o no segundo CD Principal. né? Esse é o principal que Está compondo o disco, tá, tá, tá indo bem, falta alguma coisa ali aqui, e decidindo o estúdio, então é complicado assim, a gente não sabe o, prazo exa o tempo exato que a gente vai lançar. Mas não passa do começo do ano que vem, assim. vai ser o máximo. E o que vocês esperam? Do, do nosso disco? É. Do... Como que poderia dizer? Da recepção. Isso, exatamente. Recepção. Então, na verdade assim, a gente faz um rock caipira mesmo, a gente tenta fugir do folk porque inclusive. A música que nos marcou para criar a banda foi Boa e não no Tião Carreiro, eu nem conhecia Johnny Cash, por exemplo, Bob Dylan, pouca coisa, e o segundo disco promete ser mais caipira mesmo, tanto nas violas quanto nas guitarras mesmo, assim, ele tá com uma temática mais caipira, eu acho que é a nossa cara já, porque é. o primeiro tem umas coisas mais modernas, mais atuais, que a gente gosta também, mas... Talvez dê uma dissonância ali dentro faltou uniformidade. Acho que o seu ministro promete ser mais uniforme e espero que as pessoas gostem. Gostem também porque ele promete uma moda de viola, uma coisa um pouco mais... É mais ruim. É, mais pegada pra, pra sair. Mas foi o disco rock'n'roll, no melhor sentido da palavra também. É, é. A caipira a gente usa porque é uma coisa que a banda leva, né? Mas Às vezes nós não que vamos que... sair tocando aí. É. Não, se a gente, a gente vai, vai tocar é, uma volta é, inteira, é, não eu não vou tocar. Você sempre vai ter o que Rock'n'roll, caipira. É, é. Bom, como. Rapidinho mesmo, pessoal. Ah, é, é a primeira entrevista que a gente está fazendo A gente vai melhorar ainda Desculpe pelo nervosismo e Obrigado Obrigado Por vocês terem topado aí. E sei lá Vocês deixaram de <tos> os nossos agradecimentos E o que vocês esperam do, do evento de hoje também A expectativa está grande aí Nosso show de hoje. Nosso show aqui É, é Até por tudo isso que a gente estava falando desse, A gente curte muito Na linha É, agradecer a vocês também, um podcast no Ovo, que tá... É uma prova que não só as bandas, mas como a mídia está se voltando A mais, mídia? Com um o artista é. independente... É aquela velha história, né? Você não gosta da mídia, então faça a mídia, né? é, é o que tá acontecendo, Isso cara. Tá as bandas tem independentes dependendo, estão dependendo de, Dependem muito de pessoas que nem o Flávio, que organizam o festival, que dão... Que são pessoas sérias, que sabem como trabalhar, assim. Que tem pessoas que nem, tipo, o pessoal do, dos bloggers, dos do podcasts Sim. e tudo, assim que vem atrás, que são interessados em fazer um negócio sério, assim, que é bom pra caralho. Boa, pra não é tudo, né, cara? É, o que eu gosto de falar pra Tessai, que o Tessai do faz com muito cuidado tudo, assim, eu gosto de frisar mesmo, porque cada show tem um repertório diferente, a banda ensaia com vontade mesmo, com vontade legal. Mas, enfim, então, nunca, sempre pensa que a gente tá no palco tentando fazer o melhor ali e gravar o melhor também, acho que é isso. Bom, vocês estão de parabéns, eu já vi alguns coisas de vocês. Infelizmente de hoje eu não vou poder ficar aqui. Eu Prova, filha da puta, amanhã. Mas eu vou, eu vou. É, ele vai, ele vai. Se for ruim, você fala. E outros nós, o pessoal do podcast nem vai vir. Por você fala que os caras são gente boa, né? Como é que foi o show? Os caras são legais. Eu já vi da outra vez, a última vez lá no, na edição especial quando a outra casa ah, eu ouvi. Ah, tá. Beleza, então, pessoal. Valeu, valeu, obrigado. tivemos aí no, no intervalo entre os blocos é, outro cover, né? É, essa banda americana de punk chamada Penis, tocou um cover do ICDC, Riff Raff e a gente vai encerrar né, com esse é, o terceiro bloco agora, a gente vai fazer uma entrevista com o Sr. Sonic em pessoa né? Flávio Silva Flávio Silva, né? Que tem esse currículo de Sonic falou quanto tempo já, Flávio? Quatro anos, né? Quatro anos. É, todas essas vezes que a gente sai para colar cartazes aí, entendeu? pela noite, né? Bando de desocupado, né? colando cartazes aí onde não deve, de vez em quando. Polícia, Bom, não precisa contar isso aqui, é, vai que depois alguém fica sabendo. Pois é. Não, na verdade, é, a gente só cola onde deve, né? Então, Conversa. não se preocupe <risos> todo, caso alguma autoridade porventura esteja ouvindo, né? O D2 acabou de quebrar alguma coisa importante ali, na ah, caneta dele. Eu então... quebrei a minha caneta. Ah, então, tá? tudo bem, então, tudo bem. Pois é, Flávio. Eu... Acho que ia ser legal começar. Eu tô com medo. <risos> <risos> e é sério, né? A... Começar assim com dados pessoais mesmo, né? Quem Foi é você? De é... onde você veio? Por que organizar shows? E principalmente, que diabo de camisa é essa, cara? Pô, essa é uma camisa do Mogway, a banda é muito legal. Mas é. É uma banda de rock. É uma banda de rock é, post rock, sabe? Aquelas coisas mais experimental, assim, essas coisas instrumentais instrumental e tal. É muito bacana. Porque essas figuras infantis aí me fazem pensar de outra coisa, cara. O quê? É. Tipo o trem da alegria mesmo. Tem uma vaquinha, uma ovelhinha. Eu bizarro um que eu tava. Eu tava num festival, aí eu vi essa camisa. Essa camiseta tava bem no fundo, assim, sabe? Aí eu perguntei pro cara que banda que era, daí O cara era do Mogwai. Aí eu. Falei, pô, vou levar. Que eu achei muito legal. Eu vou disponibilizar uma foto, um close dessa camiseta no nosso, nosso blog. Ué, né? bonito! Pra vocês conferirem também. Tem um amigo meu que adora fazer uma piadinha com isso aqui, mas eu não vou contar, não, porque é uma piadinha que não, não, não é muito legal. se Ah, eu? Pô, sou o Flávio. O que mais? Faço a Sonic Flower Club há quase há 4 anos e pouquinho. O da, da marca Sonic Fowler. Por que você faz Sonic Fowler? Por quê? Porque, cara, quando eu comecei, é... não tava rolando quase nada aqui em Maringá, assim. Das, as bandas que eu gostava, nenhuma tava vindo pra cá. Aí chegou uma época que eu cansei meio que de reclamar e resolvi voltar a fazer uma coisa, porque eu já tinha feito Aí. antes, sabe? Tipo, em 98, 99 eu fiz o pin-ups, fazia o tamborim junto com o Henrique, e o Grenade e outras bandas daqui. Aí, mas sem trazer muita coisa de fora Porque na época já rolava muita coisa também, né uhum. Tipo, tinha o Dalata, tio o Aeroanta, tinha o Tribus, tinha o Caixa d'água Tudo rolando rock, e tudo lotado ao mesmo tempo Rock tava na moda, naquela época Sim Né aí, aí, daí eu fiquei um tempo fora, daí quando eu voltei não rolava mais nada, cara eu Tinha fechado quase tudo, só tava o Tribus aberto E não tinha show, não via ninguém tocar pra cá E puta, eu ficava olhando na internet um monte de coisa Um monte de banda rolando, um monte de coisa acontecendo Rolando esse cortecadinho de, de rock, que na época eu achava bem mais legal, hoje eu já nem, não sei lá, acho que tá meio caído, <risos> mas... Eu não, não tava Aí eu conversando com um amigo meu uma vez, o Gian, em casa assim, sabe, chorando as pitangas, pô, não tem nada, aí o cara, pô, vamos fazer. Aí eu já tinha ideia do nome da festa e tal, aí ele falou, pô, te ajudo e tal, aí eu cheguei no outro dia na casa do cara tava, e o irmão dele fizeram o site da Sonic e tudo assim. Aí a gente foi falar com o Juninho, falei pro Juninho, Juninho... Tem como liberar uma quinta-feira, toda quinta-feira, pra gente fazer uma festa assim assim, a sala de Cara, o bar é seu. Eu falei, pô. Mas eu achava que não ia durar um mês. <risos> é sério. Achava que não ia durar um mês. Daí foi até hoje. No começo era só... Rolava discotecagem, né? Assim... Qual foi a primeira banda que veio? O sabe? Bat by Alone. Bat da, by não, Alone a, a primeira show? banda que tocou daqui foi o Bat Bailone. Menino show. É. Aí de é, fora, você lembra? De fora? Cara, daí teve umas bandas tipo assim. Teve o Bat by Alone, depois teve o Foolish. Aí, pô, acho que veio o Devanir. Viu umas bandas daqui, primeiro. Tipo, Devanir e tal. Aí, de, de longe mesmo, foi em agosto. Tocou o Starfish. O 100, você até tocou. Foi a primeira e... banda de longe, assim. Esquecendo um pouco o passado, qual é a sua opinião sobre o cenário maringaense de rock atual? Do que? No geral? O que de é, banda? O geral. Do de... que você quiser falar? De banda, de público, de caso de show? Cara, eu acho que de show tá bom pra caramba, assim, sabe? Ano passado, eu acho que esse ano não vai bater no passado. Ano passado eu achei que foi lindo, assim, rolou show direto, cara. Tipo, todo fim de semana tinha alguma banda de fora. Eu acho que Maringá falta mais bandas. Eu acho que tem pouca banda. E bar eu acho que tá bom, cara, também. Porque não adianta nada você ficar querendo, tipo, trouxer dos bar, não tem público pra isso. Porque, apesar de ter muito show, apesar de estar rolando, não tem um público tão grande, assim, pra é. rock aqui em Maringá. Fazer um comentário, são sempre as mesmas pessoas, né? Assim, é, vai, então. Vai no cara, Se mas isso rolar acaba dois sempre... shows nos meus dias acaba, dia... acaba rolando, ah, é, tipo, em qualquer lugar, assim, eu acho. E também, é, é, esse negócio de ser as mesmas pessoas. O que, o, que, o que é ruim é que não é muito... Não é quantidade muito grande. Eu já morei em outras cidades grande, bem maior com o Maringá, você começava a ir em certas festas, você ia ver as mesmas pessoas também, sabe, tipo assim, você tinha Pô, aquele cara tava no, no outro show lá, esse aqui também esse aqui também, acho que isso, é o problema é que eu acho que a quantidade é pequena ainda, assim, podia ser mais. É, eu, eu penso, entendeu, que pode até parecer piada assim, mas tem essa coisa do club, o clube entendeu, ah. o clube de rock certo, ah. o Sonic Flower tem uma característica assim, você vai encontrar sempre as mesmas caras certo Claro, tem sempre as variantes também, dependendo da atração. Agora, é. meu, essas pessoas elas acabam compondo uma parte importante do cenário, entendeu? Seja porque elas só vão no show, curtem as bandas, ou porque algumas tiram fotos e, sabe, liberam esse material em seus respectivos fotológicos. Fazem vídeo, sabe? Vídeo e tudo. Então, né, eu acho que é um negócio que é digno de nota também, porque é. se você for pensar bem. O outro extremo, entendeu? É o bar de boleiro. Também tem sempre as mesmas pessoas ali, entendeu? Sempre fazendo as mesmas coisas, bebendo cachaça, bebendo cerveja, vendo jogo de futebol, sabe? A, a, a nossa abordagem é diferente, é pro rock. A gente tá indo sempre aos mesmos lugares e tudo. Agora, a gente também se recusa a fazer parte, né? Dessas, dessa massificação que ocorre aí, né? Desse, sabe, barzinho da moda, não sei o quê. Que fulano vai ver tanto o sertanejo quanto vai ver, sabe, é, axé ou banda de rock quando acontece, Acho que a Sonic, ela catalisa isso. É, o, os interessados sabem exatamente aonde ir, né? É, eu acho que o cara já sabe, tipo, o que que vai ver, é, o que que vai ver é, né? É, eu, eu sou da seguinte opinião, acho que tem gente que vai na Sonic sem conhecer a banda tipo vai na que bota uma fé tá ligado é o Flávio é o Flávio que tá trazendo é, tra... é selo de qualidade é bem isso mesmo selo de qualidade tipo e, pô eu não conheço é. a banda mas já que é o Flávio que tá trazendo deve ser boa então eu vou eu não, eu não sei se é muito isso mas tipo eu, eu fiquei contente com a resposta do Canastra do, do show da galera assim que era uma banda que pouca gente conhecia e muita gente acreditou assim na banda no, no potencial da banda Mas você viu que é interessante, que mesmo sendo de bola, de rock, de sertanejo, sempre tem cerveja? <risos> ah, isso tem que ter sempre, né? Pô. Segundo a pauta elaborada minuciosamente <risos> por Leonardo Milan E ninguém D2. deixa eu ler isso aí. A próxima pergunta seria... Bandas locais, tem alguma que merece destaque? Pô, tem, né, cara? Tem, tem... Tipo... Do, Cita negócio. uma, pelo menos. Uma banda, você fala assim, Pô, não é essa? Pô, tem banda... Renatão aqui. Uma outra, não Cara, eu nunca vi a banda. Eu, sei, eu tenho vontade e a de ver, banda cara. Eu de férias desde 15 de dezembro. Eu queria ver, é, cara. Sei lá, quanto de maio? Pô, que férias boas. Eu podia é, ter parece um no trampo, assim, né? <risos> Infelizmente, a gente vai começar a ensaiar aí. <risos> é... É, cara, Mas então não, não vi vi precisa isso. falar mais das bandas, tá bom? Ah, é só uma? Não, porque tem tipo, ó, tem o Beto tem, Bialone, tem o Havana, se bem que o Havana parece que tá meio, sei lá. Eu... É, tá de férias também. É, tô... Ah, sei lá, botando as forças nos moleques lá do Stanley Pivers Bem, nós discutimos o passado, o presente. Quais seriam... Perdão... A respeito das próximas atrações, próximos eventos, assim, você pode adiantar alguma coisa pra gente ou prefere manter no... Não, tem uns... ah, os. estão fechados já, né? Tipo, tem o Rock Rocket, dia 29, dia 30 de maio. Ah, que vai ter o show de cover do Ramone. Também, é, dia né? 29 eles fazer só cover do Ramone, dia 30 lançam o CD novo. Hum. Dia... quinta e sexta. Dia... quando que vai parar isso aqui? Ah, não, porque quarta agora tem o Deluxe Trio, o Cine Disco e o Madame Machado. Mas é quarta-feira agora. É, então... E aí depois, em, em junho, a gente tá vendo, em agosto tem o Garage Fuzz. Dia 16, dia 23, se não me engano, de agosto também tem o Revolts e o Solta Pinguim. O Pinguim lançando CD. Cara, em novembro deve rolar Matanza de novo. Caramba, eles gostaram daqui, É. Então... Legal, legal. É para não é divulgar Como o defeito. É. é que aqui tem um rode muito eficiente. Que, é, porra, que não perde aqui, o parafuso cara. do Shira, isso. né? <risos> cara, a última vez que eles foram tocar né? na Velt, eu cheguei lá, o baixista tava louco, louco, ele tava em cima do palco puto. Porra, maluco só faz merda, meu irmão. O cara aquele é parode lá, filha da puta. Eu vou encontrar aquele, lá. não sabe fazer o serviço. Vai tomar no cu. Eu olhei pro Flávio, cara. Eu não sou tipo meu, hoje eu vou morrer, certeza, cara. Mas o Shiro é gente boa, ele é, dá os ataques, é, é, mas é, ele é massa pra caralho. É, ele dá uns ataques. <risos> eu estou me atendo à pauta do D2, que eu achei sensacional. Né? <risos> A próxima pergunta é... Melhor Sonic Flower? Justifique. Eu gostei do Justifique. Cara, eu tenho um carinho... Eu sei que é meio foda, mas eu tenho um carinho especial meio que por todos, assim, sabe? Eu gosto mesmo, assim, de todos. É... Mas como um, um pai que tem mais de um filho sempre tem uma preferência, né? Ah, não sei, não sei. É. Cara, mas eu tenho uma que foi o canastra. Ano passado foi ao show do Autoramas também, tipo, foi lindo, assim, mas eu acho que esse do canastra, putz. Eu tava. Tipo, o Rafão, acho que tava, ajudou a colar cartaz, eu via falando, da hora, canastra, tô tipo. <risos> com a expectativa grande. Eu tava morrendo de medo de chegar e falar, putz, meu, foi.. Não foi o que eu esperava, tipo, foi mais do que eu esperava. Da banda, de público, de público E qual foi a pior Sonic Flower? Você você pode falar a pior, porque é questão de bandas, pior show que aconteceu na Sonic Flower, pior público que você tá. A gente deixa você responder da forma que você desejar. Cara, teve uma banda que tocou logo no começo que foi ruim. Tu não fala não, mas foi ruim. Tá. Pra gente, depois você fala não. Aí teve o X-False que foi ruim de público, mas o show foi legal pra caramba. Teve outra também que foi meio esquisito. Ah, o Payo Sunday e o Alma ano passado também foi caído de público, mas as pessoas foram legais. Uhum. É só isso, isso. E qual foi a maior Sonic Flower? A, a maior? maior? A maior? É de público. Ah, Matanza. É, uhum. é a Matanza. Matanza depois o Dead Fish. Uhum. Mas eu acho que Matanza. É. Cara, eu cansei de ser sexy também, na real. Na Velvet. Pô, um bombom um bom nervoso. Ó... Oh. Não, peraí. Nossa. Primeiro, antecedendo essa questão, eu vou perguntar uma coisa. Você continua viajando de avião pra ver... Pra ir no Team um Festival? No Team Festival e outros festivais que rolam em São Paulo e Rio? Cara, quando dá eu vou, mas é porque eu tenho medo de avião, então é foda. <risos> mas Bom, eu, ah, é, o pessoal que... o, o, o, o show do x Xbox não me deixou mais fazer esse tipo de coisa. Agora eu vou de ônibus mesmo. Como Mancha só pensa em dinheiro, ele bolou uma pergunta aqui pra você. <risos> Ixi, não, eu fiz essa pergunta esteio. que me colocaram na, na roda fria no primeiro programa. Se o Banda Cover ganhar dinheiro, então eu vou passar a bola pra frente. Você consegue ganhar dinheiro com a Sonic Power? Ou pelo menos paga dor de cabeça de organizar tudo isso? que o trampo é grande. Cara, algumas sim. Algumas não. <risos> é Tipo, sério. Tem show que você ganha, tem show que, que sobra um, uns trocados, tem show que não. Mas não é nada também, é muito muita coisa assim. É. Vai, de, vai depender É meio sorte, sei lá Não sei qual é que é. é Eu vou fazer só esse Porque tem a ver com O nosso último programa Fala pra gente Um, um show memorável um show não interessa do Sonic Flower, não interessa no Team Festival fala um show que você fala porra esse foi o melhor de todos que eu vi na vida? é nossa cara tem vários na real não tem tanto tem três posso falar três? cara Charlotte Assination Club Primal Screen Primal Screen no Team Festival Charlotte em Londres e o Tenation Club é a primeira vez que eu vi também lá matou a pau assim quase chorei nos três essa pergunta é muito boa ah Qual o futuro do rock maringaense? Estamos ah, não aqui sei, cara A mãe de nada <risos> A minha bola de <risos> cristal quebrou Mecabra Semana cara. passada <risos> Pô, não sei Eu espero que melhore É um, um, um chute, assim, pela, pela movimentação Que você vê de, de bandas e de público Você acha que vai melhorar? Ou... Eu acho que vai melhorar Eu acho que já melhorou de um tempo pra cá Né, cara? pelo menos de show, assim, um monte de gente mais interessado em fazer, assim, as coisas acontecerem. Outra pergunta, essa de cunho, até profissional. Ah, é a última? Não, eu ia perguntar ela agora, mas ia agradecer pode... antes de perguntar a última. <risos> é. é essa. É. Agora lá... que você também vai fazer um podcast. Você vai monopolizar os artistas que você traz para a entrevista <risos> ou vai deixar a gente entrevistar ele nos 10 minutos? <risos> Pô, então, cara, eu preciso aprender a fazer isso primeiro, eu já, já, já, já vi que dá um trabalho do caramba, já tô desanimando da ideia. Co Compre não, cabos. Não, na, real, na real, o podcast que eu tinha nem era tanto de fazer entrevista. É, cabo, principalmente cabo é, eu acho legal, pô, com banda que vier cara, quanto mais entrevistas é, pô, melhor principalmente pras bandas, né é mais lugar que sai, assim, eu sempre tento arrumar uns negócios pras bandas mesmo sabe, TV, rádio, o que for jornal, se você precisar anunciar aí algum evento, a gente cobra bem baratinho <risos> só a nossa entrada lá no dia beleza, fechou o que, que, que, que vai ter mesmo, fim de semana que vem aí do Sonic Flower é, isso aí, alguém mais tem alguma pergunta? Pô, oh, Renatão, chega, alguém segura o Renato. Por que você nunca deixou discotecar na Sonic Flowers. <risos> pô, você nunca pediu! Você pediu já? Não, não, nem quero não. <risos> eu, eu uma vez eu tinha sugerido, entendeu? Tava um período, ele não, não sabia qual banda ia trazer, eu falei, pô, cara, eu posso ir, né, o meu projeto de polka core. né? Eu acho que é de interesse, sim, do público da Sonic, né? Mas isso foi numa época onde o pessoal queria ouvir mais garageira, não sei o quê. Mas, pô, tá aí o convite, né? The Polka Boys, né? Por enquanto, só eu, né? Pô, oh, eu quero aproveitar e fazer um negócio pro Rafão, que o Rafão já deu uma embaçada aí, de vez em quando, no Tribus. E agora ele vai ter que assumir o compromisso aqui mesmo, que ele já falou que vai, então eu quero que isso fique gravado. <risos> Você vai apresentar o BMB dos Pobres do ano que vem de novo, né? Eu vou sob protestos. Você sabe que <risos> eu apresentei a primeira, entendeu? Foi divertido, foi massa. Eu me diverti horrores ali. Não sei se o pessoal lá embaixo, mas de vez em quando eu vi umas risadas. Agora, tem uma coisa. Meu protesto é que, para apresentar essas coisas, tem que ter mulher gostosa. O ideal Não. é ser uma mulher gostosa do meu lado. <risos> Mas... É, e a, a, aproveitar a deixa, cara, foi muito legal, cara. A ideia foi bacana, eu fiquei bêbado pra caramba. Eu ia falar justamente <risos> tava isso. Tava todo mundo lá, isso foi o mais legal. Eu, tipo, cara, às vezes eu vou no tribos foda-se o que tá tocando. Se eu encontrar três, quatro amigos meus que sentam na mesa e ficam conversando, que geralmente é o Rafão, <risos> e o Manche é a Kelly. <risos> eu, ia, eu ia até sugerir que, tipo assim, a gente... Tá em quase todas o Sonic Flower, assim. Pra mim, essa Sonic Flower foi a mais legal. Do VMB. Do VMB. VMB. Foi a mais é, legal. Né, na real, é. Devia ter foi Pô, impressionante foi... mesmo, assim. <risos> se vocês quiserem deixar seus depoimentos também. Ah, eu, eu não posso falar dessa, cara. Pra mim, eu me diverti, mas é aquela coisa, né? Eu tô diretamente envolvido e ia ser, sabe, muito bairrismo. Eu tenho uma preferência por aquela Sonic que tocou o Forgotten Boys e um monte de banda ah, que foi o dia do spray de pimenta <risos> inclusive com o spray de pimenta ainda assim foi inesquecível assim como eu também adorei esse, esse lance do spray de pimenta A gente deveria ter falado uh, do programa passado, eu lembrei só depois, cara. Cara, aquilo foi... Mas o show foi incrível, entendeu? Achei muito eu adorei bizarro. adorei o show, por exemplo, um, um dos shows que eu mais gostei de ver na Sonic até hoje. Eu nem lembro se foi ainda mesmo, assim, que minha memória é meio é. confusa, assim. Foi aquele é, Johnny Sucks and the Fucking ah, Boys. Foi nessa, mesmo. Cara, que show aqui. E o Daniel Beleza também, duas vezes, né, na Sonic, pelo menos. Não, o Daniel Beleza foi uma vez na Sonic e uma no garagem Ah, no garagem é, é, pois A é. da Sonic foi com, com o Pinguim e volta Isso, é. é. Eu gostei muito dos dois shows. É, eu, fui eu nos também. dois, porra, foi... né Pra não falar do autorama, mas ano passado, outro também, marcante pra burro. Esse ano, o Canastra, é. né. Quer dizer, então, eu também tenho muitos, assim, favoritos. Perdi vários por ter morado em Londrina uma época, uhum. mas porra, né? Os meus são esses aí. Cara, eu achei bizarro. Deixa eu contar um negócio do do, do, do, do do spray de pimenta. Que eu tava lá assistindo o show do Progota, mas eu não vi nada disso acontecer. Mas a gente <risos> não a gente não viu, cara, a gente sentiu. Então, eu tô sentindo, cara, do link. Eu... O primeiro... o prim ah. <risos> Não, o pior é que aquele dia eu não bebi, eu tava cansado pra caralho, cara. Foi uma correria, cuidar de quatro banhos de fora ao mesmo tempo foi Não, mas a, a primeira sensação que eu tive naquele dia foi que tinha alguém fumando cigarro de é, de sabor, é, de cravo. Gudan. Deu essa impressão. Só que depois a impressão é que tinha, sei lá, tava tudo ardendo já, tá ligado? Meu olho também, aí eu tive que sair. É, então, aí acabou o show, aí eu saí, né, fui lá fora. E aí, galera, vocês gostaram? Porra, esse pão de pimenta não sei você... o que... O ah, que cara? Eu não quis saber É uma confusão. hoje. Quem, quem ficava discutindo com a menina do spray de pimenta? Ah, deu uma Eu acho que era no... o, Manta. o Manta. O Manta quebrou o pau. Mas lá? Ou no não, o Norcute. Ah, o no Norcute. Ele... ele queria matar a menina. Ele ficou indignadíssimo. O Manta é um cara que tá sendo no limiar, né? Ele nunca se extravasa, assim, seja <risos> pelo ódio ou pela felicidade. Assim. Mas esse dia aconteceu uma coisa engraçada também teve uma hora lá eu não lembro certa altura do show eu estava ali próximo ao Paulo e ele estava bem próximo do palco eu lembro aí assim no num, acatar-se de sentimentos assim, ele catou o micro o pedestal do microfone do Chuck e chacoalhou assim né? eu estou fazendo o gesto aqui vocês vão entender chacoalhou assim o pedestal e o Chuck tentou dar um chute nele por causa disso, assim, de cima do palco por ele parar de chacoalhar o pedestal O Chuck tentou acertar ele. Depois ele ficou assim, extremamente é, arrependido. assim Nossa, cara, eu quase estraguei tudo! Eu quase estraguei tudo! Extremamente embriagado também, né? <risos> eu, tava, eu tava do outro lado do palco. Aí e não dava pra ver que era ele. Eu só vi o, o, o, o microfone balançando. Eu, caraca, me foram pegar logo o microfone do Chuck. Não, o Paulo, né? Sabe? Paulo, né, pra quem não conhece, né, o baterista do, do Brian Oblivion e os raios catódicos os e seus raios catódicos. E, né, como sempre, né, tem essas presença de palco ou fora dele. Né, um sujeito. Para isso. Melhoras para o Paulo, para ele poder voltar a frequentar é, logo. Com os certeza, shows, claro. Aliás, ó, Renatão aqui, né, o, o, o Brian Oblivion tem mesmo que voltar a tocar o quanto antes, cara. O que, né? É, eu não sei o que falar. <risos> Bom, do, to, do tombo do, Augusto, do, do, do, do Paulo, ele caiu. <risos> A uma altura de 20 centímetros, eu tava andando de bicicleta e colocou quatro pinos na perna. Caralho, esse tomo deve ter sido muito estranho, cara. Na hora que eu vi, eu achei que tinha sido um acidente brutal. cara, um pouco de bicicleta, é de 10 por hora. Inclusive, no que foi pra mim a melhor Sônica, o Ver Medo dos Povos, o Paulo também teve um. Ah, é? É verdade. Eu aqui registrado o pedido. O Paulo tem que apresentar algum prêmio no ano que vem. Não, é verdade. Então, tem umas pessoas que... Ele tem... Pô, oh, podia ter a categoria, melhor podcast, né? É, <risos> é. Por enquanto só tem o nosso. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Bom, é... Os Sonic Flower, os, os Memo, as que eu lembro mais foi... Que eu gostei mais do, do, do Matanza. Todas que, Até porque por causa da oportunidade de aberta aí pelo Renatão e pelo Flávio. E. A, a, a, essa do, do, do Johnny Sucks que rolou o Forgotten Boys também, que foi o dia inteiro também foi massa pra caramba. E a do VMB, que eu acho que foi a melhor mesmo, cara. que a do VMB reuniu todo mundo, né? Reuniu uma galera assim que não. Sabe, ah. tava todo mundo, assim. Sempre fica faltando alguém, mas aquele dia não tava faltando ninguém. E nesse dia do Matanza Até o D2 deve ter escutado pra caramba ali O D2, o Juninho Porque os caras estavam tocando com o meu cubo assim. O meu cubo ele era conhecido Por deixar guitarristas na mão Vários shows <risos> Inclusive agora eu arrumei ele eu Já, por isso que não, eu já falei, a gente tem que criar uma comunidade Se o Marshall do Renatão falasse Porque aqui lá tem história, hein mano Aqueles botões lá, eu já toquei com Mancho, pra vocês Melhores filmes que falaram Pra mim a melhor Era lá no tribão Acho que era Um ou dois, três reais Pra entrar Cerveja acho que era Dois ou dois, cinquenta tinha muita atrapalhada Lá dentro, cara O que era Cada showzinho particular Que você via Era inesquecível Teu. Eu, Na primeira vez Você tocou o Britney é, que é conhecido Por vários episódios Assim, né Mas o que? treta na internet Trita na nossa festa Treta na internet É uh, ambas. É, divide aí a treta na festa primeiro primeira foi a do que, que foi o Thiago Alonso até discotecando ele pegou e colocou o Britney <risos> e foi a aniversaria do Paulo da Cris não sei tinha gente no palco aí virou uma tinha gente que gostou ficou dançando a gente xingou mandou uma merda virou aquela zona toda sabe? eu achei divertidíssimo eu fiquei só rindo assim de longe falei caralho teve uma lá no, eu não sei Qual que foi, né? Foi um tribão velho, era essas três hours, cerveja dois. Tinha um casal, cara. A mulher deu um show, a parte que ela começou a dançar, se achando a madame. E todo mundo começou a olhar, né? E o cara foi ficando irritado, né? O cara puxou uma cadeirinha, sentou lá no, no, no balcãozinho assim do lado, encostou, ficou só olhando. Aí a mulher foi lá e começou a rebolar em cima do cara. Aí já e doidou, né? Levantou, jogou a cerveja nela quebrou o copo e saiu rebolando foi bolando ainda. Caraca. O Flávio, é. qual foi a Sonic Flower que você ficou mais bêbado? É, porque ah, eu, já, eu cara, já reparei que todas é... chegam lá ah. do meio pro final quando já, ah, já deu tudo certo, já passou dor de cabeça, agora vamos um beber Qual foi que é, você ficou mais mas bêbado? Eu, mas geralmente eu não fico muito bêbado na Sonic Flower não. Ah, que algum. você ficou mais... A ah, ah, mais, mais bêbada foi a de ser especial, né, cara? <risos> é sério, nunca... Nunca... Não, oh, isso é especial não, desculpa Do, do pobre lá, né? É, do Vendo lá, lembro. da premiação O Flávio dava voltas Sem parar no Tribus E caindo, caindo, tá ligado? É fo... Cara, eu achava, tipo assim, eu nunca eu, Às vezes eu bebo, mas eu nunca cheguei a passar mal, né? Eu passei mal, nervoso E eu me deu chocolate Segundo o Pestana e a menina lá Como é que é o nome da menina que eu fiquei amigo no dia Porque ela cuidou de mim Eles me deram Leite condensado e eu tomava, assim, falando, ah, que merda isso aqui que vocês estão me dando, Isso aqui reclamando, sei lá. Engraçado, nessa na, no, no VMB foi uma noite em que eu quase não bebi, cara. É, sorte sua. Nem depois, assim, eu fiquei assim, eu, eu deveria, eu deveria ter tomado um pifão antes, né? Pra não ficar passando nervoso lá em cima igual eu passei, né? É, mas eu acho que foi um antes pra comemorar, porque, tipo, a ali era de boa, achava que não ia dar ninguém, deu uma galera. <risos> Tipo, pô, ninguém vai chegar lá e falar pô, meu, é louco uma festa dessa, que a premiação que uma premiação dessa aí olha cada prêmio que entrega todo mundo, é, vai tirar palma, gritava eu, pô, que massa meu. Bom, é, a <risos> gente gritando mal uh. <risos> é, vamos encerrar Flávio, Oi. muito obrigado pela oh, presença, obrigado a vocês muito obrigado por deixar a gente entrevistar o Charme Chulo ah. <risos> Oh, quando quiser entrevistar a banda, é só falar, cara. Beleza. Rock Rocket vai estar aí dois dias, vocês quiserem conversar. Tranquilo. A gente traz, a gente monta um, um esquema aqui. É, vou dar aí quinto e sexto de é... dia. Obrigado a todo mundo que escuta a gente. Foda-se. É, já não são muitos que escutam a gente, né? Que é. perde seu tempo. Tem só 30, eu já mando tomar no cu. <risos> você tá fudendo com o negócio. E para entrevista, por favor, Vamos o maldito cabo que você ficou de comprar, né? agradecer a todos que escutam isso e... algum comentário? Queria agradecer a Tia Neide do Rafão a Tia Neide não foi citada não foi citada em nenhum momento até, até esse final Neidilan Harrison Neidilan Harrison prometo que um dia eu vou mostrar o um podcast pra ela, né? ela nem sabe que isso existe mas eu prometo né eu vou retificar esse erro histórico quem sabe né contando aí com uma participação mais do que especial fazer uma entrevista vai que essa dá certo eu posso fazer outra né em casa mesmo assim né, ela deve estar bastante feliz com a atual fase do Botafogo né e é isso aí vou oh, agradecer é, por ter convidado valeu é.